rde dute zerua. Iizaro Andresek bere laugarren lana limonesen inbierno izeneko diska martxoaren hogeita zazpian ostiralarekin Baionako logan zuzenean defendatuko du. Herri uratzen alde kontzertu eskainiko baitu eta iparraldean eskaintzen duen lehen kontzertua izanenda. da. Andresek kontatu digunaz, Bai, eh, bai, bai eta egia san oso gogotxu gaude, ez da gusti serresa komunikazioa mantentzea, ez? E, Euskal Herri honen barruan eta nikuste polita dela saiatzea eta saiakerak egiten mantentzea eta oso gogotxu gatz os Baijonara urduri baita ere, ez dakigu oso ondo zer gertatuko dan, baina guk zuzenekoak berdin-berdin presatuko ditugu eta e, emango dugu dana beste leku guztietan bezala eta egia san eh oso motibatuta etortzeko. etara mar kantua dira diska berrian, horietan bost espainolez, lau euskaraz, eta kantu bat ingelesez, eta beti ere gizakia erdigunen jarriz, bizitzari eta amalurrarik kantatuz. Bai, nik uste emando zula justo hortzetak.puntoan eta badala zerbait eh deskubritzen Juana Szena denborarekin, eh. Nikuste musika egiten egitea niretsako da zeo zer oso oikoa, sortzea. Gero e, horietako gauza batzuk zentratzen da proiektu baten edo ez, ez? Baina baide gauzat gero konturatuna zena badala piskat nire izateren isla edo nire musika eta egia da e, badala oso bizitzar deguenerak hartzekoa, bai amalurrari ta bizitzari kantatzekoa eta hori ederra da. Llego la conquista de Babira martxuan abiatzen duelarik, gogoan hartue e, eh? martxoaren ogoi eta zazpian izanen dela itzordu. Eta zuzenekoei begira, Izarro Andresek kontatu digu zuzenekoak asko zaintzen dituela. Bai, eta askoen saiatzen dugu, e, jende asko gara orain lan taldean, e, gauzak aliketa hobetoen eta potenten egiteko, gero eta baliabide gehiago aretoetan ba, gero eta ba, espektakulo beha eman aldugu, eta olako momentuak aprotsatzea ere ba, polita da guretzat ere bai, ez, aliketa gauzak politen egiteko, eta mimo handiz zaintzen dugu bai. Ba izaro Andre zuzenean entzuteko herri Urrattzen aldeko kontzertua gogon hartu bamartxoaren hogeita zazpian izanen dela eta sartzeak dagoeneko salmentan dira helduentzako gehi eurotan da sarrera eta haaseei urtetik beherago goentzat haaseei eurotan. Sarrerak eta informazio oro herri egunean dituzue.. out